يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَادِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْتَدَعَاتُهَا وَكُلُّ مُخْتَدَعَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ Falënderimet i takojnë Allahut të Madhruar. Ata falënderojmë për çdo ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka ta adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ropi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, ndodhemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e përfitimeve të shumta, të panumërta. Muajin dhe kohën e fitoreve dhe ngadhnjimeve të suksesshme të cilat muslimani i korr në çdo fushë të jetës së tij. Kjo është koha e argumentimit të gatishmërisë son për sakrificë, është koha e dëshmisë së loyalitetit dhe sinqeritetit të pa rezervë ndaj Allahut fuqiplot. Dhe në këtë kohë në të cilën Allahu i madhruar të gjitha mundësitë, të gjitha rrethanat i ka bë dorë i ka vënë në shërbim të Një mirçenje shpirtërore të besimtarëve. I ka bota të gjitha rrethanat lehtësuese që besimtarit të ngritet, të fisnikohet, të i afrohet krijuesit të vet sa më tepër që është e mundur, ç'të arrijë suksese dhe fitore në të gjitha fushat e përballjes së tij me sfida, me probleme, me vese, me çytje të shejtanit e çdo merat. Ellë historia është dëshmitari më i mirë se muaji i Ramazanit ka qenë muaji në të cilën në të cilën besimtarët gjithnjë e kanë korr fitore, gjithnjë kanë ngallëny kundrejt armëshve të tjera. Megjithatë, nuk janë vetëm fitoret në aspektet e përleshjeve dhe konflikteve të ndryshme fizike, ushtarake e të ngjashme që kanë ndodhur në histori. Egzistojnë fitore më të mëdha Egzistojnë fitore më të prekshme Egzistojnë fitore cilat më tepër se për zdo gjatë jetër kemi nevoj Që të tregojemi të, të gatshëm për t'i arrit në jetën ton Besimtari me për ulljen dhe për kushtimin e ti Tregon se është i gatshëm të nga dhënjej i mbi dëshirat Mbi epshet e ti të ngavnjej mbadje, mbi nevojat elementare për të mbi e tu Gjaditës e agjërimit ne braktisim ushqimin dhe pijen Braktisim ate patë cilën nuk do të mund të jetonim Mirë po, e bojmë për një kothë të saktua E bojmë për hirtë Allahut fuqiplot E bojmë se Zoti i gjithësis e ka kërku prej neve një gjatë të tilë Dhe kjo është një fitore e madhe nga se njeriu ngrihet mbi vetën, dominon mbi urin e vet. Është në gjendje të kontrolloj pasionet e veta, është në gjendje të kontrolloj dëshirat e veta, është në gjendje të kontrolloj çdo gjë e cila mund të jetë e pakontrollueshme zakonisht. Dhe besimtarë e dëshmon praktikisht më së miri ç'është e mundur se un jam në gjendje për hir të Allahut Për hir të Zotit të cilin e duaj shumë, për hir të Allahut të cilin e adhuroj dhe kam pranuar me zgjedhjen time se vetëm ai të jetë Zoti dhe i adhuruari im, për hirr të tij unë do të heq dorë në kohën e caktuar, në kohën kur ai e ka kërkuar prej meje një gjatë till, do të heq dorë edhe nga ato pa të cilat nuk mund të jetoj. Pas kësaj, vije një hap tjetër, vije një fitore tjetër, e cila gjithsesi është e rëndësishme. Ka besimtar që janë të sprovuar me, me veset të ndryshme, me shprehi të cilat disa prejtyre padushim se mund të, mund të quen edhe se janë mëkat. Mirë po ja që dikujt i është bo shprehi një vej për e caktuar, ose i është bo shprehi konzumimi i një materi e caktuar, si kurse është dohani për shembol. Me gjithate... Kjo kategorie njerëzve edhe në Ramazan e dëshmojnë se janë në gjendje edhe këtë shprehi ta mundin Ma dje i vërejmë disa duke thonë se jam në gjendje menajt pa buk, nuk jam në gjendje menajt pa duhan Mirë po kjo bojt aq i fort në Ramazan Bojt, bojt aq i vendosën në Ramazan sa që edhe pa atë e rinë në Ramazan Ndërsa këtu e ka rastin nga se e ka qitë hapin e par E ka qitë hapin e par drejt një fitore e të madhe Këtu e ka rastin Të kuptoj spari për vetën e ti se ka mundësi të ri edhe pate Dhe një kosisht të trajnohet ose të aftsohet Për të braktisur atë ves dhe atë shprehi të keqe njëher e përgjithmon Unë e mora shembulin e duhanit Mirë po gjdo shprehi e damshme edhe gjdo ves i keq Ramazani është rasti ma i mirë të nderuar vlezër Që ne të lirohemi prej tyre dhe të i braktisim ato besimtarë në muajin e Ramadanit arrin fitore gjithashtu edhe në fushën e fisnikërimit të shpirtit të vet, të pajisjes së shpirtit me virtyte, me virtyte të larta, me ato virtyte të cilat prej neve i kërkon Allahu foçiplot, me ato virtyte me të cilat ka qenë i pajisur i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht nuk e keni haru thanjen e Ibni Abbasit, Allahu që ofti kënaqër me te, i cili thot se i dërguar i sallallahu aleyhi vësallem, ishte njeriu më bujarë, më dorlirë, por aji në Ramazan bëhej akoma më dorlirë. Dënë thot jashtë Ramazanit, nuk ishte njeri që me bujari i ate i kalon të Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, por në Ramazan aji i ate i kalon të edhe vetë vetës bohej akoma më bujarë se sa ishte rëndam. Dhe atmosfera e Ramazanit, sikur edhe kjo porosi, sikur edhe kjo mesaj, në ndihmon neve që të bohemi bujarë, që të bohemi dorlirë, që të bohemi humanë dhe solidarë, në mënyrë që vërtet duke ndihmuar të tjerve, në qëfar do forme qoftë, neve nuk synojmë, nuk është synimi ynë kryesorë, vetëm të shohim mirçenjen e tjerëve. Ajo, ajo arrihet, ajo arrihet kalimthin. Arrihet. Mirpo synimi i besimtarit duhet më shenjë të arrihet kënaqësia e Allahut fuqiplot, që të fisnikrohet shpirti ynë duke dhënë sadaka, duke e dhënë zecatin, duke u ndihmuar nevoitarve, të varfërve, i jetimëve, të gjithë atyre të cilët kanë nevojë për ndihmën tonë, ndërsa ne kemi mundsinë t'u ofrojmë atë. Nuk e bëjmë Për të thënë se neve u çetëm juve në selamet, ose neve u pështum juve, ose kështu me radhë. Jo, e, e bëjmë besimtarit do të më i bë, më e dhon sadakan, më e dhon zeçatin për arsye se ai do të më ndihnë nevojnë në shpirtin e tij për ta bënë gjatë till. Do të më ndihni nevoj, sikur se ndihnin nevoj për ushqim edhe për pije. Ço ashtu, edhe kur t'i ja aqsh dikujt sadakan, lëmoshën, ndihmën, zeçatin, mos prit ajë më të falëndëru. Por ti falënderoj më së pari Allahun që ta ka mundsuar me e bën një gjatë tillë, e pastaj thui atij, Allahut shpërblef ty që ty Allahu të bën i sebeb unë me fitu ndonjë sevap. Kur moshprit që ai i cili ti i ofron ndihmën me të falënderoj, për arsyesë se kjo pastaj ta zvoglon falënderimin, ta zvoglon mirënjohjen dhe shpërblimin nga ana e Allahut fuçi plot. Ndërsa ne për këtë jemi të nevojshëm. Ne jemi të nevojshëm, ne kemi nevojë të madhe, Allahu më na shpërblyj e sajër presim prej njerëzve, me na falenderu, atëherë shpërblimi Allahot zvogloat, se synimin nuk e kemi orientu aty ku duat. Ndërsa besimtarët, besimtarët e sinqert, besimtarët e dëvatshëm, kur është nevoja të deklarohen, verbalisht, a kjo nevoj shumë rallë vijen shprejhje, ajo është deklarat me vepra, deklarata e ty në bëjt, ashtu si kur se ka thonë, Allahot i madhruar në surën, Në surën el insan, innema në taimu kum li vëgjhin lahi, la në ridu minkum gjezaen o la shukura. Ne nuk ju ushqejmë juve, ne nuk undihmojmë juve për ndonjë gjatë jetër. Përveç se e synojmë knatësine Allah të fuqiplot, pre juve nuk dëshirojmë as shpërblim, as mirë njohje. Pra, maj mire është që njëri i cili e ja bandi kujt një të mirë, edhe absolutisht pastaj nuk e ka gajle, a pojadin, a nuk pojadin. Nga se shumë ba mirës në kohë të ndryshme a në kohën Edhe thonë, valahe une po ju ndihmoj njerëzve mirë Por nuk po të adin Halama mirë është për ty kur nuk të adin njerëzit Nga se nëse vijet dikush edhe t'i rejë krahët Nëse vijet dikush edhe t'falenderon Nëse vijet dikush edhe t'jep në do një mirë njohje Dije se shpirti vet veti u knaqët me ate Dhe kur knaqësh me ate është këna qësi me e vogël Pas taj me shpërblimin e Allah të fuqi plot Dhe të gjitha këto gjana Në Ramazan Mundojmi të i përjetojmë Edhe mundojmi të i jetësojmë Dhe sa ma shumë që të arim Të nderu më vlazën Sa ma shumë që të arim Ta dim se e kemi arrit një fitore matë madhe Dhe edhe këtu Duhet të them se këtu e filojmë Një pun të mirë Për të vazhdu edhe pas Ramazanit Nga se ne kemi nevoj për të u po solidar me njerzit, së pari për t'ian ja shpreh mirënjohjen Allahut për mirësitë edhe beqatish që na i ka dhënë. Na e ka bërë të mundshëm me ndihmën mu e dikuj, edhe këto duhet me, me e shpreh me vepra. E dyta, shumë prej problemeve, shumë prej gjërave të cilat mund të jenë të pakëndshme në jetën tonë, mund t'i shmangim, mund t'i menjanojmë nga jeta jon nëpërmjet sadakas. Madje edhe disa sumundje, nga se ka thonë I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Da u mërdakum bës sadaqa Kurojini, trajtojini Të sëmurit tuaj me sadaqa dhe me lëmosh Pas kësaj të nërën vlazen Neve nga dhënjejmë në Ramazan Përveqë e nga dhënjym Kopracin, ta ma qërlokon Dëshiren për të grumbullu Samate për pasu ni Pas kësaj në Ramazan kemi rastin Që të nga dhënjejmë dhe të korin fitore Edhe për mbi tështë për tacin, edhe për mbi dëmbelin, edhe për mbi këtë epidemi të quaj, e cila e ka kaplu gjithë umetin, e cila gjithë sesin e ka kaplu edhe e neve, edhe e cila në rezikon shumë, në rezikon edhe në rezultatet që pritet të arim në jetën e kësa i bote, por në rezikon gjithashtu edhe në ate që presim për botën tjetër, ndërsa në Ramazan e vrejmë se jemi më të zelë shumë për i badetë, Jemi më të zellshëm për të adhuruar Allahun fuqiplot. Kras xherimet me namaz, me këndim të Kuranit, me dëgjim të Kuranit, me dhikr, me istigfar, me gjitha ato vepra, të cilat i don, i çmon dhe për to shpërblen Allahu i Madhrua. Dhe kjo do të na jap neve shtytjen, edhe do të na jap gatishmërinë çn këtë formë, edhe në këtë gjendje të vazhdojmë edhe më tepër, njëkohësisht duke kuptuar se zelli Serioziteti, vullneti është ajo e cila me ndihmën dhe lejen e Allahut fuqiplotë e çon njeriuun përpara, për, për dallim prej çndrimit në një vend, prej dembelis, për tacis xumit, nga se sikurse e dini e kjo pastaj është shëndruar edhe në urtsi, thuhet uji i çrrin nuk është i mirë as për tu pirë. E kjo lëvizja pra është ajo e cë që u jep vlerë sendeve, po i jep vlerë edhe njeriu. Pasta i në Ramazan, nga dhënjejmë edhe në bi një gja e cila gjithashtu është shumë evidente në mesin e njerëzve, pa përja shtimë, mirë po, ndoshta dikush është i arsuetuar ta ketë ate, por besimtari muslimani në asë një mënyrë jo. Ramazan i na e për mundësin që të nga dhënjejmë të, të ndëruar vlezër në bi zemërëngushtësin, në bi mungesën e tolerancës, në bi inatët, oreciet zilit smira të ndryshme këtu në Ramazan e kemi rastin më të mirë ç't pajtohemi ndërmjet vetes ç't flakim të gjitha mosmarrveshjet, të gjitha përçarjet, të gjitha konfliktet nëse neve jemi pjesë ndonjënit prej tyre atër vendosim për hir të Allahut me e përmbyll atë kapitull një herë përjetëmon nëse neve nuk jemi pjesë të tyre por e dim në rrethin ton se ka dikush i cili është kërcëz me dikën. Në çfarë do, në çfarë do masë të janë përkërcësuara ato ato raporte nga ato Marvandhanje, atëherë ne duhet të vihemi në shërbim të pajtimit të atyre njerëzve. Ngase zemrat e njerëzve në Ramazan, zemrat e besimtarëve në Ramazan janë të buta, janë të gatshme, ndoshta dikush është i gatshëm për të pajtuar me filanin, mirëpo është duke e prit një një asistencë prej palës së tretë. Është duke e prit një asistencë prej dikujt prej jashtë, edhe këto neve nuk duhet ta kursejmë mundin ton. Për të arritë Nga se nëse e bojmë në Ramazan një gjatë tjilë Do të kemi ma letë Sepse shëjtanët janë të lidhur Shëjtanët, ndikimi i tyne është më i vogël Dhe e kemi një penges ma pak Ta është që i kemi pengesat ma pak Nëse nuk i arrim punt e mira me i realizu Atër sigurisht që atëherë kërë këto pengesat do të rritën Do të kemi shumë ma të vështirë për të boj një gjatë tjilë Në rrën dhazën fitoret, për të arriturat, të cilat neve kemi mundësi që të arrijmë në Ramazan janë të shumta. Të gjitha ato janë në shërbim të një të një synimi, të një objektivi final. E ajo është ajo që ka thonë Allahu i Madhruar, la'alkum tattaqun, në mënyrë që të bëheni të devotshëm, të bëheni prej atyre të cilët e respektojnë Allahun e Madhruar, e dojnë atë me sinqeritet dhe kanë zgjedhur që të gjithë punët e dunjas, të cilat i bëjnë Ti bën për hir të Allahut dhe gjithsesi duke e synuar kënaqësinë dhe shpërblimin e tij. Devocionia nuk është punë e vogël, për arsye se nëse arrijmë të bëhemi të ktill, atëherë do të jemi njerëzit të cilët i do Allahu foçiplati ngasë në shumë vende në Kur'an Allahu ka thënë se i do të devotshmët. Nëse arrijmë të bëhemi të devotshëm, atëherë e kemi të garantuar edhe xhenetin, ngasë Allahu ka thënë për xhenetin, o aidat lilmuttaqin, është përgatitur dhe është rezervuar për të devotshmët. A ndaj tariturat tona mundësia për të arriturën këtë muaj, mundësia për të fituarën këtë muaj është shumë e madhe, është shumë e gjan, është e shumë e anshme, shumë dimensionale dhe nuk ia vlen, nuk ia vlen të presim, nuk ia vlen të humbasim kohën duke ndërtet ose duke u hamend, a thu atë bëj këtë punë, atë mos e bëj, mirë po duhet të mos na mjaftoj koha duke nxitur edhe duke vrapuar pas punëve të mira. Allahu i madh e, e lutim që të na falë të gjithëve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të na japë mundësin që të fisnikrohemi, të ngritemi, të bëhemi të devotëshëm. Allahu në shala na e mundësant që gjdo mos marveshje që e kemi ndërmjet vete, të asë gjithim ashtu, sikur se është kënaqësia e Allah të fuqiplot, e them këtë që dëgjuat dhe kërkoj fali për Allah të për vete dhe për ju, andaj edhe kërkojni fali se Allah të falës dhe më shiruas. Alhamdulillah, o salatu o salam ala rasulillah Nuk mund të mos e pranojmë të nderun vlazën e me keqardhja e bëj një gjatë til Se krahas gjithë ty në mundësive të cilat i kemi në Ramazan Dhe që sigurisht një piesë e muslimanve i shfrytëzojnë Dhe ne i shohim duke i shfrytëzu ato Me gjithë atë e është për keqardhje Kur i shohim disa njërez të cilat edhe këtë Edhe këtë kohë nuk janë gjendje të shfrytëzojnë Që sa do pak të afrojnë të kallohë fuqiplot Sa do pak ti përmirësojnë relacione dhe raportet e tyne Me kryuesin e gjithë mshirëshëm I cili një kosishtë ashtë edhe i plot fuqishën A i cili është fales dhe mshirues Por që një kosishtë edhe kur ndëshkon, ndëshkon rept Dhe evrejmë se në rrugët tona Në ndajat tona Sigurisht edhe në shtëpit Në disa nga shtëpit tona E vrejmë se ka munges të agjerimit Mos të flasim për mungesën e falis në amazit Mos të flasim për mungesën e respektit nda e Allahot fuqi plot Dhe unë do të marrë gudzimin të flasë për, për një gja e cila kam bindjen se është duke evoluar rezikshëm është duke shku ka hekeqja Po flasë për ta quaj etikën e mos agjerimit Njerëzit e dhe përpara nuk kanë gjinu. Do më thonë gjithmonë, kam pas njerëz që kanë gjinu edhe s'kanë gjinu. Mirë po në një të kalume, në një të kalume, më rralë kemi pa njerëz duke ngranë dhe duke pi publikisht. Ata nuk e kanë majtë Ramazani, nuk kanë agjeru. Me gjithate kur kanë hangër edhe kanë pi ose kur kanë pi do hanë, e kanë ba atë punë pak simë sheft. Pse? Për arsye se kanë të regu një loj respekti ndaj komunitetit të cilët agjerojnë. Pas kësaj, kemi arë në një situatë ku ata, mos agjeruesit, janë këthyër në njerëz kushtimisht dhe, dhe në thonjën za po i quaj të sinqertë, nga se e ka një, një demagogjit rëziksh me thonjën kure din Zoti, letë din e dhe robi. Zoti i din të gjitha dhe prej ti nuk kemi mundësi të fshihemi. Mir po, nuk është njëjtë. Sikur se ti më e bën një krem, më e bën një mëkat, më e bën një vepër të keqe. Në mestej e që Zotit. Sesit, edhe çka Zoti gjithsesi ka mundësi me ta fal. Edhe çka Zoti gjithsesi don me ta fal. Por se ka marrë vesh kërkosh se e ke bë. Edhe më e bën një vepër të njëjtën vepër më e bë publikisht, edhe me me me thirr, me mobilizot të kundër vetës tone edhe kunder amnesti stande me mija e mija dëshmitar. Nuk është njëjtë. Gase nesër në ditën e gjykimit, që ata që të kam pa me cigare ndorë, që ata që të kam pa duke mos agjeru, eksistant rëziku krejt me u botë dëshmitar kunder teje. Edhe në këtë rast, pastaj, Allahu vështirë se ka me e falë atë njeri. Allahu falë, është shumë falës, me gjithate nëjtë duhet me tregu se e dëshirojmë faljen e Allahu të fuqiplot. Për këtë arsye, po themë, Munges agjerimi gjithmon gjatë historis Mirë po qëtash për mungon edhe ajo terbija Për mungon ajo etika Për mungon ajo sielja Që në të kalumën e kam pas edhe shkiet Ka pas rastë e kur kemi pas na Shumë kosh prejneve ko ishi Që i në konë të fest tjetër Në ditë Ramazanit nuk i kanë lonë fmit e tyne Me dalë me bukën dorë Ose me u shqy publikisht për qfar arsye Në shaj respektin dhe i respekti, fqinjive musliman Sot familjarët tanë Të aformit tanë Ata që jetojnë meneve, ata që u shqenë meneve nuk e kanë këtë respekt Fundja, ndoshta kanë probleme me bindjet e tyne E që një respekt i këtil, ndoshta adhes do t'ju bënte shumë dobi Me gjithate, unë mendoj se na, na që jemi këtu Na që agërojmë, na që falemi Kemi mungjes komunikimi me qëta njerëz Kemi mungjes komunikimi për arsye se e kemi bo Ka fillu me dominu të këne ajo logika Hajtë se provete e kanë, skonë që kam ju bo Ndo shta olaj ndërruar qaj njeri, qaj letjet familjari i yti, ose letjet kojshi i yti, ose letjet i njofshëm i yti, ose letjet i pa njofshëm fare. Ndo shta është peng i një fjallet mirë, të cilën halase ka dëgju, i një fjallet e cila halas ka arrit me trokit, ose me dëpërtu në thëllësin e zemrës dhe të ndërgjegjës ti. Ndo shta që të fjallet ti e ki, ti dush mi a thanë, Ai pret pavet diet që dikush më ia thon ti kalon për ditë ka hajë edhe kur nuk ia ja thon. Nuk është marrë. As nuk është keç. As nuk është përziherje në punte teatrit, më u ndal në rrugë dhe më i thon dikujt, o vllai nderum, nuk është pune jam ja, sigurisht nuk është pune jam ja, vës po kam chef me ta shpreh ty një knatësit cilën unë e përjetoj derisa a xheroj. S'ka nevojë me fjalëçia më i thon. Me fjalë më të mira që mundosh më zgjedh. Në mënyrë që me e bo, atet me ndoj A thu, unë a nuk e musliman Unë a thu, a nuk kam mundësi Plesht me 80 vjetë, 90 vjetë A gjerojnë, me fanatizëm A gjerojnë, djemë të ri Si bjeshka ishe duke, duke Usil rrugve me cigare, ose me pije Ose me, ose me gjonat në gjashme e që, Ndaj që aty në njerëzve Një pjesë të përgjësis e kemi edhe ne Duhet me e kriju një sistem të vlerave Një sistem të promovimit Vlerave në mënyrë që të tjerat të përfitojnë prej atyve vlerave, në mënyrë që spaku prej sjelljes tonë, prej sjelljes tonë të mirë, jo agresive, prej sjelljes tonë të mirë, edhe ata që exagerojnë ta ndihin veten keq pse exagerojnë. Po mirë, po ja çan shtëpitë tona ndoshta shërbet ushqimi edhe pse në atë shtëpi ka exaguerues. Shtrohet mëngjesi, shtrohet dreka. E e e zonat e ngjashme, piet kafja e çajë e këtu më radh, derisa ndoshta krye familjare është njeriu Shumë i të vëdhetsëm. Çka do të më bëj? Ja tash, ja kur çaj njëri do të më protestuon. Masi është krye familjaris, s'ka nevojë më për revolucion, mirë po do të më thon stop këtyn e dukurive. Nëse doni më ushqy, ushqheni fshehurazi. Nuk dua publikisht në shtëpinë time ju me hungërbok. Ngase po ka, po kemi pyetje. Vallai kemi dom masafir na kanë ardhur për jashtët, na kish familja nxjinojme, ata s'nxjinojme. E tash po do të më uçun nusja aty në më uçi të kafe, më uçi të çaj. Po kjo është turbren. Kjo është kjo është mizori, kjo është zullëm. Vetë s'don me agjëru, e detyron robën e Allahut, e detyron robëreshën e Allahut as zëxhel me hind xjinah për te. Edhe pse këto e bëjmë, na e bëjmë këto në namën të mirësielljes, në namën të mikpritjes, në namën të korrekcis, nuk ka aksi mirësiellje ndërun vllazën. Ka via të kuqe, ato via të kuqe që i ka secili njerëj, nuk vlen për ty, vlen për atjetrin, për çka e çet njëri me xhan, për çka e rrethon shtëpinë me duvar. A i tjetëri mos me të shkel, se ti për i shpistoni kur du shdel. E për këtë arsye, këto gjona na dhëtë me i respektu, edhe dhëtë me jau imponu edhe tjerve të i respektojnë për neve, se janë, janë të drejta tona, janë lirit tona, është digniteti jonë, është Ramazani jonë, është feja jonë të nërë ulazen, prej qëti zotin apo lypi mirësi, kur po jemi ngosht që të Allah po e lusin me në mëshiru. Në tjetërë në amë qohën djemë t Po flasë për djemë të muslimanëve, po flasë në dojsta për djemë të hagjilerve, për, për familjarë të atyre që i falin 5 kote namazit, qonë edhe në pik ditës me cigare, pa kur far marje, pa kur far turpi. Kjo është si kur me ishpalë luftë, Allahu të subhanehu ta e talë. O Zotë, ti këthonë mos me hangërë, po që une po haë, ti këthonë me nxinu, po që une po pi do hanë. Vallahi, kjo është shumë e ligë edhe për këtë punë pastaj. Allahu në rujtë, po me bo me ndodh Ndo një farë katastrofe, ta dim të, të ndërru më vlazen se nuk kame i përfshive që ata. Sigurisht e dhe ne do të bojemi pjesë e asaj. E do të bojemi me merit pjesë e katastrofës nëse nuk e ndërmarim diska. Qysh në kohije, qysh në kohije, si musliman me mirësielje më ndroh edhe më përmirëso këtë situatë. Inshallah Allah azza jana më mundson që këto përfitime që i porjetojm, që po i porjetojm na për vete, më u mundu edhe të tjerve më aportjell, çysh po kënaqemi ne me këtë Ramazan, çysh po kënaqemi ne me ibadet, me namaz, me lexim të Kuranit, duhet t'u amundsojmë edhe aty në tjerve të kënaqen se vallahi, sikurse ju thash, ka plot njerëz që ndoshta janë peng, janë rropër, një fjalë e mirë që hala s'e kanë dëgjuar. E ato na duhet më u thon.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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذ من خذل المسلمين اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا الى الاسلام ردا جميلا